Toro, mira allò. Sí? La Hanna està xerrant amb la Kinoshita. Sí, és veritat. Li està demanant que siguin amigues? Ah oh, ho ves. La Hanna no aguanta la gent de la seva mena. A mi em fa tota la impressió que aquella colla en porta alguna de cap. Maja! Ja ve cap aquí. Ei, Hanna. Hola. Hola. Què volíem? Per què parlaven amb tu? M'han dit que volen fer un reportatge especial sobre les zones elèctriques pel diari de l'escola i em demanaven si podien venir a casa meva per recollir informació. Ah, i per què el volen aquest reportatge? No ho sé, però el cert és que he notat que matien unes zones elèctriques força negatives. Oh! Ah! I què, els has dit que sí? És clar que sí. Si et vénen unes elèctriques per què no comprar-les? Molt Hem molt ben dit. Ho trobo super divertit. Et fa res que passi per casa teva quan acabi? No, no em fa res. Tu també vindràs, teu oro? Uh, és que avui he de treballar fins molt tard. És clar. Fer. Avui la bellesa d'en Yuki brilla més radiant que mai. Què és allò? És la solemne resplendor del pròxim president del Consell d'Estudiants? No, no és veritat. Aquella és la l'alluantor del príncep. És la llum innata d'en Yuki. Botoko, ja està! L'operació espiar la noia elèctrica ha sigut un èxit total. Mm. Molt bé, molt bona feina. Minami, número 1, número 2. Digueu-me, la noia de les zones elèctriques no ha sospitat res? No, no ha sospitat res. Ens ha dit que sí amb molta facilitat. Sí, ja la tenim al sac. Sembla mentida. Què, mentida? Mentida. Ah, no. Mentida. Uh. Meravellós. Espero que aquest projecte secret de gran magnitud sigui un èxit absolut. Noies, vinga, feu allò de sempre. <fixi> Minami Kinochita, vicepresidenta del Club de Fans del Príncep Yuki. Sí. Número 1, Mio Yamagishi. Oh, sí. Número 2, Mai Goto. Sí. I jo, la presidenta del Club de Fans del Príncep Yuki, la Motoko Minakawa. Amb els esforços de les quatre ens endurem la victòria. Traurem del mig la Tooru Honda. Príncep és el nom del club de fans d'en Soma, de l'Institut Kaibar. Es diu que en formen part més de la meitat d'estudiants de l'Institut. Les seves activitats són bàsicament venerar, estimar i protegir el príncep de l'escola, que les honor amb la seva presència. Però dit d'una manera més planera, el seu lema seria «No me'l prendràs, truja fastigosa». Per aquest motiu, el club té unes normes de ferro sense discussió. Primer, no robar objectes personals del príncep. Primer, no robar objectes personals del príncep. Primer, no ficar-se a casa del príncep. Primer, no ficar-se a casa del príncep. Primer, quan hi parleu hi ha d'haver com a mínim dues persones. Primer, quan hi parleu hi ha d'haver com a mínim dues persones. Primer, heu d'anomenar el príncep de la manera següent. Les de tercer, Yuki, amb confiança. Yuki! yuki. Les de segon, Yuki, en formalitat. Yuki. yuki! Les de primer curs, soma! Soma! Les noies que se salten aquestes normes, encara que no siguin del club, normalment acostumen a rebre un càstig. Visca el príncep! Visca el príncep! Noies, què esteu fent? Aneu cap a casa! Això és imperdonable, ara que les histèriques de les grans se n'han anat de l'institut, al club per firrull amb mà de ferro. Però el seu comportament és intolerable, tu miris com t'ho miris. La Toro Honda, aquesta nena és una bruixa. Oh! Una bruixa enredat en Yuki, el noi més guapo del món. Ai, ai, si ell se n'enamorés, jo... Ja n'hi ha prou, Motoko. Nosaltres som les encarregades de protegir en Lluqui d'aquella bruixa i ho hem de fer, però... Si aquest és el problema, perquè anem a casa de la noia elèctrica? Potser on hem d'anar és a casa de la Tooru Honda, no? Noiadors, és una bona observació. Aviam, les bruixes tenen un poder immens i tenen la protecció del timoni. I ell és un dimoni que domina les zones negatives. Quan llença ones negatives, només te n'adones si la pobra que ha de patir-les. Ah, què m'està passant? Ai! Són ells ara els tens davant teu per la voluntat del meu senyor i pels tots manaments del cel. I a mi comparteixo els teus sentiments. Evidentment, Lluo pot ser una delinqüent, però és una persona i tenim maneres de combatre-la. Però la Hannah no és un ésser humà. Ell és molt més que un ésser humà. Sí, sí, aquesta és la qüestió. Però, per exterminar aquella bruixa, primer hem de desempellegar-nos del poder d'aquell dimoni que la protegeix. Precisament per això el pla per infiltrar-nos a casa de l'elèctrica no pot fracassar. Trobarem el punt feble d'aquell dimoni, com sigui, la submetrem i bloquejarem les seves ones verinoses. Dit d'una altra manera, ho hem de fer per protegir el nostre estimat príncep. Ens hi hem d'esforçar, noies! Sí! sí. Aquí. Girem aquí. Um, sí. La Hannah va a l'escola en tren? Noies, no hem de dubtar. Hem de ser fortes. Hem de fer-li front al dimoni amb tota la nostra força. Sí, però... Vosaltres us podeu imaginar com deu ser la casa de la Hannah? Tot, que què fem? I si viu en un lloc espantós, de veritat? Fugirem, que més ajudeu-me. Ja hem arribat. Ja hi som! Ja hi som? És aquí! Ah, és veritat, una cosa. No feu servir els vostres noms en aquesta casa, és per la vostra seguretat. I, I per què no? Perdonin les molèsties Perdonin les molèsties Perdonin les molèsties On dia! Eh? eh? Un piano, que guai! No, no hi ha dos! dos. Perdoneu-me Per dins també és força normal No ens podem despistar Oh! I jo també tinc aquest calendari Ah, oh, que maco és! És veritat! On el venen? Davant de l'estació, d'això... allà, un lloc que sempre és tancat. Al Nagai? Sí, sí, és allà. Doncs m'agrada molt! Som al mes de juny! D'acord oh. a comprar demà? Què? Eh? Eh? M'agrada! Ara m'he emocionat i tot! <ríe> <Xxxt>. <ríe> doncs sí, que és normal! <ríe> I tant normal! Ara no sé cap on anar! Us que ha cap al segon pis, oi? Eh? No sentiu res? No, no res. Era com si seguessin el blat. No ens han sentit res. res. Deu ser aquí. És aquí. Uh! <laughs> que bé, la seva habitació també és normal i avui ja està bé! Quins records? Era aquest soroll Ah, el d'abans! Vols dir que el blat fa aquest soroll? Abans estava de moda I és negre Jo també en tenia un I l'habitació també és negra I fa aquest soroll? Per què no ens havíem de dir pel nom aquí dins? Si tens temps per xerrar pels descosits, també el tens per buscar el seu punt feble. Però és que els noms... Aprofitem ara que el timoni està preparant el te. Sí. sí. Qualsevol cosa ens servirà. Un diari, una foto, un poema... Un, un poema? poema? Això, Això serà dolorós. dolorós. Exacte, exacte. I ha arribat el moment, fins i tot roba interior. Gràcies per esperar. Pa, pa, pa! En Megumi? Megumi? Me, me, me, me, me, me, me. El meu germà petit. Aquella és l'habitació de Megumi. Megumi, no t'amaguis, surt a saludar. El germà petit? Hola. Surt d'allà dins, coi! No són ni la Tooru ni Lugo. Aquestes noies són unes amigues noves. No. Anem a la mateixa escola per casualitat i també casualment totes som noies. Són unes desconegudes. Això és sarcasme? Tu i la teva germana sou idèntics? No, això no és pas veritat. I tant, sóc com dues gotes d'aigua. D'això et deies Megumi? Megumi, i tu també, d'això. Deus enviar ones elèctriques com ella i coses així, oi? Jo no ho puc fer, això. Jo només... Puc llançar-li malediccions a la gent. I sobretot tornar a bruixeries amb encara més força. De fet, n'estic orgullós. És un noi molt estrany. Mira qui parla. Deu sé com ella. Diu que és estrany. Ah, però tot això de les malediccions, com tu fas? Els noms. Només que sàpiga el nom d'una persona, puc llançar-li la maledicció que vulgui sense cap mena d'esforç. Ara que penso, vosaltres encara no m'heu dit els vostres noms. Com us dieu? Au, noies! No s'havia educat quedar nos tanta estona. Acabem el que hem vingut a fer i marxem de seguida com el vent fresc del maig. Els noms... Escolta, de pressa i marxem com un llamp. Sí, oi que sí, oi que sí. és blau, he tornar a casa de seguida. No podem. Per què et penses que hem vingut a veure si ho recordes? Justa, hem d'escoltar-la si en volem treure alguna cosa. Voleu dir que la Hannah té algun punt feble? Potser... Trobar-los és essencial, Bleda! Doncs en tinc. Què ja has de punts febles. Vosaltres sou del club de fans d'en Soma, oi? Ai, no! Ai, no. Ai, no. En Yuki Soma últimament se moltíssim amb la toro. I això no us agrada, oi? Oh. Voleu treure-us a sobre la toro, oi? Oh. Oh. Oh. Què m'està passant? Però jo sóc un destor perquè ho pugueu fer. Em teniu por? Oh. Oh. Ah. Controlar algú pels punts febles trobo que és una cosa molt infantil. Brut, ens has llegit a pensament en les teves ones. No, no us el llegeixo Deixeu-ho No tenim cap sortida Tal com has dit, aquella bruixa de la Toro Honda és un destorp insuportable per nosaltres A veure, suposo que no et farà res dir-li una cosa a la Toro Honda, demana-li que mantingui les distàncies amb el i Soma Això només és cosa d'ells dos Què? Els actes que venen d'enveges egoistes són menys preables Nosaltres no tenim enveja, només ens treu de pollar què carai sap aquella nena d'en Us dic el mateix. Em podeu dir que en sabeu vosaltres de la Touro? Us burleu constantment d'ella i segur que no s'ho mereix. I sembla que tot és per culpa d'en Yuki, oi? Eh? Ah! Per culpa d'ell? Com goses parlar així? L'heu sentida, l'heu sentida, noies? I tant que l'hem de tot el que ha dit! Perquè us burleu constantment de la Touro. Vosaltres també us rieu d'en Yuki i de nosaltres. Els teus ulls sempre ens miren com si et riguessis de nosaltres. Els meus ulls són com són. A nosaltres, a nosaltres ens agrada en Yuki, de veritat, l'estimem. I el comportament de la Tooro Honda està trepitjant els nostres sentiments, que no te n'adones. Nosaltres som les que més l'estimem i ara ell, ara ell, només li posa a ell aquella cara que només ell sap posar. El manega com un ninot. Que l'estimeu no us dona pas dret a dir tot el que vulgueu. Que l'estimeu. Tampoc no us dóna dret a fer totes les coses que vulgueu. I hauríeu d'estar d'acord. Si descarregueu un amor exagerat d'una manera unilateral, sereu un llast per l'altra. I tampoc heu d'oblidar mai que pot haver-hi ocasions que l'acabareu ferint. Heu de respectar els sentiments de l'altre i no s'han d'oblidar els bons sentiments per ell. Què? Però... Si no, al final us agafarà mania a totes. Minami. Mio. Número 2. Motoko. Oi? Atenció, atenció. Ara tancarem les portes. Toro. Oh, oh. Però que no eres a la feina. He plegat abans d'hora. <susurra> oh. Cuida, nen, quan s'ha assabentat dels nostres noms. Ah. Ah. Segur que ha sigut quan estàvem trafanejant l'habitació. Motoko, l'elèctric està preparant el te. No me'l vull veure. Mira, mi, mio, hem de ser fortes, hem de ser fortes i veure'ns-el. Oh! Oh! Estarem una setmana malaltes per les zones verinoses Un oh, més embruixades No, segurament no tindrà prou castigant-nos una setmana Noia dos, a mi m'ha dit número dos Amb aquest nom no em pot llançar cap maledicció Jo estic salvada He fet res de dolent? No La veritat és que jo també tenia una mica d'enveja no sé com explicar-t'ho. El motiu de tot plegat és que em sentia sola perquè era com si el soma m'haguessin pres la toro. Però... Pensa que no hem d'oblidar els nostres bons sentiments. Tens raó. Precisament per això no he de ser egoista. El que no puc fer és tornar-me com aquelles quatre Ja ho has vist, igual que elles He acabat dient coses dolentes d'en Lluc i Soma Aprens dels mals exemples mm? Sí Hola Hanna Me l'he trobada a l'estació Hanna, escolta, ella la Kinoshita i les altres? Toro quant de temps, toro, uo... Hola! Mm -hmm. Hola, quant de temps sense veure veure'ns, Megumi! La toro estava super preocupada per tu. Aquella colla marxant, ja se n'ha no anat? Sí. Ah, i no ha passat res dolent? No, tot ha anat bé. Me n'alegro molt. Quan algú és important si, per tu, tens moments durs. Tens moments tristos. Però... També et porten una pila de moments feliços Me Megumi, que et sembla si mengem dolços d'arròs com altres vegades? D'acord, uh. Aniré a fer un te, doncs Tu també vols dolços d'arròs, Touro? Sí! Tal com suposava El meu punt feble sempre serà el mateix la meva amiga Toro. Uh. Bon dia Bon dia Bon dia Ahir ah, afortunadament vam fugir de casa teva I el que sí t'asseguro és que mai deixarem que a la nostra Què? Feu el que vulgueu, per cert, les malediccions es noten al cap de 3 dies ah! Ah! Ah! Anna, allò de la maledicció era veritat? No ho sé tindreu la resposta d'aquí a tres dies Ah, deixa... Ets un dimoni! Sí, ets un dimoni! Tens el cos i l'ànima d'un autèntic dimoni! calma't una mica, sisplau Tres dies, tres dies El que va passar aquell dia a casa de la Hanna és un misteri de que no se'n va parlar mai més Què puc fer per protegir la Hanna cada vegada que ella em necessita? Mare, vull ser prou forta per protegir la gent que estimo Perdona oh! Que hagi parlat malament de tu Ara que penso Suposo que deus haver patit força, oi? Eh? Sí He de procurar fer-ho De la mateixa manera Que la Hanna sempre em protegeix a mi